Cum să-ți alegi strategia de poziționare? Există mai multe modalități de a-ți poziționa brandul în funcție de concurență, puncte forte și obiective strategice pe termen lung. Strategiile următoare trebuie folosite numai ca niște linii directoare, iar în unele cazuri este posibil să nu se aplice brandului tău pentru că nu există un șablon universal care poate fi dezvoltat. Fiecare exercițiu de poziționare este unic și depinde efectiv de competențele de gândire strategică ale celor implicați în proces Înaintea dezvoltării unei strategii de diferențiere, antreprenorii ar trebui să răspundă la următoarele întrebări 1. Brandul meu este primul din categorie care susține această idee de diferențiere? Dacă unul dintre concurenți deține deja această poziționare, cea mai bună mișcare ar fi să explorezi o altă abordare 2. Va reuși și va dori compania mea să livreze acel avantaj competitiv pentru o perioadă lungă de timp? Construirea unui brand necesită răbdare, consecvență și resurse pe termen lung. În cazul în care conducerea nu este dispusă să aloce resursele necesare, atunci strategia va muri în fașă. 3. Ideea mea de diferențiere se transpune într-un beneficiu semnificativ pentru consumator În cazul în care consumatorul nu este dispus să plătească pentru asta, trebuie să începi de la zero Dacă ai răspuns afirmativ la cele trei întrebări, este timpul să experimentezi diverse strategii de poziționare pe care un brand le poate folosi pentru a se diferenția de concurență 1. Lupta pentru putere în cadrul acestui stil de poziționare, încerci să provoci liderul pieței și să-l bați cu propriile arme. Poate fi folosit atunci când există o categorie de piață bine stabilită, dar fără să fie și un lider de piață clar care să sară în fața altora. Un exemplu clasic îl constituie Coca-Cola și Pepsi, două produse foarte asemănătoare care au nevoie să se întreacă mereu pentru a încerca să câștige cota de piață. Avantajul acestui stil este că publicul tău are deja un cadru de referință. Fiindu-i astfel mai ușor să înțeleagă oferta Am înțeles, produsul este exact ca X Cu toate acestea, cel mai mare obstacol în adoptarea acestei strategii este că necesită mulți bani și timp pentru a avea succes 2. Decât codași la oraș, mai bine în satul tău, fruntaș. Ideea acestui stil este să te concentrezi pe un subsegment al unei piețe existente Cu alte cuvinte, înseamnă să creezi o nișă în cadrul unui segment de piață neacoperit, așa zisul sat această strategie este cu atât mai folositoare dacă există un segment identificat pe o piață existentă ale cărei nevoi nu sunt îndeplinite de liderul de piață curent. De exemplu, multe agenții de marketing abordează această tactică și se poziționează ca specialiști în furnizarea de servicii într-o industrie anume. Din nou, avantajul este că publicul tău are deja un cadru de referință. Poate înțelege oferta pentru că este similară cu ceva deja existent. Dar, spre deosebire de lupta pentru putere, nu trebuie să te lupți direct cu liderul de piață, din moment ce țintești o nișă specifică. Riscul este ca liderul pieței să se răzgândească și să se potrivească pe nișa ta, dacă vede că funcționează. 3. Reconfigurează piața acest stil de poziționare de brand reconfigurează o piață existentă în termen noi, face ca beneficiile evidențiate de foștii lideri de piață să pară irelevante sau plictisitoare. Ai putea folosi acest stil dacă produsul sau serviciul tău prezintă o inovație sau un proces care nu s-a obținut înainte sau dacă s-a produs o schimbare sau modificare recentă în nevoile sau așteptările pieței. Înainte de Tesla, piața mașinilor electrice concura exclusiv pe durata de viață a bateriei. Tesla a intrat pe piață și a spus, durata de viață a bateriei este un fapt, nici măcar nu o să vorbesc despre asta. În schimb, a evidențiat stilul și experiența mașinilor sale ca element de diferențiere. Motivația alegerii acestui stil poate fi pentru a-ți evidenția punctele forte ca elemente de diferențiere, care, dacă sunt atât de importante pentru public, le pot depăși pe cele ale liderului de Piață. Cu toate acestea, e bine să te asiguri că liderul de piață nu poate să răspundă adăugând o caracteristică similară cu a ta. Punctul tău forte sau elementul de diferențiere trebuie să fie mai mult decât o simplă caracteristică. Elementele de diferențiere ale brandului Tesla includ un element de exclusivitate, comunitate și o experiență unică. 4. Schimbă jocul Acest stil este rezervat pentru situația în care nu există o categorie de piață pentru activitatea ta. Ești primul pe domeniul tău și ai șansa de a inventa piața, adică ești un norocos. Această strategie ar trebui folosită atunci când punctele tale forte nu se potrivesc unei categorii existente sau dacă a apărut o nouă nevoie care nu este adresată de niciuna dintre categoriile pieței existente. Un exemplu simplu aici este Uber. Aplicația nu exista până să o inventeze Uber. Știi că ai succes în schimbarea jocului atunci când lumea spune lucruri de genul: Compania mea este Uberul mâncării livrate. Avantajul acestei strategii este că vei fi liderul plicita al pieței, dat fiind că tu ai creat categoria. Există însă câteva riscuri la care este bine să fii atent dacă vrei să mergi pe această cale. De exemplu, va trebui să te asiguri că există într-adevăr nevoia pentru produsul sau serviciul tău. Uneori, dacă nu există o anumită categorie a pieței, este din cauză că nu este nevoie de ea. Nu crezi? Istoria este plină de produse eșuate care au încercat să satisfacă o nevoie care nu exista. Celălalt risc major al acestei strategii îl reprezintă imitatorii. În lipsa barierelor semnificative, patente, tehnologie etc., lumea te poate copia și depăși Repede, înainte de a avea șansa să te poziționezi ca lider. În consecință, asigură-te că ai un avans suficient dacă vrei să încerci această categorie.